الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم <تصفيق> مغک ایته مقدسہ کی د انفاق ذکر شو او د رسح حکم بیان شو که یو بندہ دا ټو لزمہ کډک کی د سونه نه او به ورکو نو قبلی کی زکه چې د ایمان نشته مومنان سرغم پیدا شو چ مونږ سره کاول سشتې نه او ک بیا سره شي لاس لا ورکوې نه قبل یې ګنده خ وړ ډیره کرانې آیت کی نوید په جواب راولې کو چې دللار رضا حاصلیږي په لک شي باندې زمان که ڈاکولو تبا نشتا او چې مومنانی او اغشی خرچ کئی چه بخپل اے خوخی نا قبلی گی او کڈیری او دے پی زیت رسی نو دے پی تقوی ترسی دے پی دا اللہ او دے پی جنت ترسي پچداسه یې خرچ کیږي په خپلې خوخي اذموخ کې خداي خلق او ذکر وکړه چې هغه ارشه خرچ کوج په خپلې نو خوخه ولی کله چې باندې داسې وخت اورسي چې ځنک ځنشي او پوېږي چې اوس روانې ما ندغه بیا د دنیا خوخي کله ټول ازمو کا سره ډګه کیناوې نه مې د پکار اونه چې نه دې د پکار نو سه الله له ورکه اند از کنه قبلی ښا چې لای زما هغه خیرات قبول دې چې یو بنده خوخي ازلت نه لوي کی او دغه خلقو خو ډیر خو په کله نه په کاره شېنا او پو شوو چې او دیږ سپ دنی شته نو بیاوي چې د دا لا په نو بشینو که نه لکه د او سرلینهپ شي او تختې او د ځال لا په نو بنو دا قبلږي لنتهنالو برره نه شره د الله رضاته نه شره د کماللی نشیرا سیدی جنت تا ابو منصور وی البر خير الدنيا والآخرته بیر لفظ دومره عام ده چې دنیا او د آخرت خیر او برکت تویل شنو الله وي د دنیا او آخرت دواړو خیر او برکت به تحصیل شي او چې هغه شی ورکه روح المانع وي البر والاحسان وكمال الخير حتى ترغى بوريتنفقو چه خرج كېتا سو مما تحبون دا غسنہ چتا سو سره محبت ساته مما عام دي نو من دې واستې چه مال لباس نہ هر هغه بس چې تا خوخي ځان له هغه دل په نوم بس الله راضا شه جزو الله وی زه لویو ګانلم نذکه ذیو جنبه وی چې جنب مما تحبون من المال وما يعمه وغيره تاسو یې کمالي او ک هر څه شي بل څه شي ک بذل کې او سړي خپل عزت قربان کې ميم معاونت الناس والبدن فی طاعت الله ته الله په عبادت کې او خلق په خدمت کې کمال قربان کې خپل عزت پېش کې د الله د پاره او خپل قیمتي عمر پیش کې چې په ځوانۍ کې دین ته مهاشو سمره بخته وري چې هغه نوې او تازه عمر دی دین لا سبق لا قران لو سکول ته مزه مړه سکول کې سړي سکول نه چا څه نور خراب شي نور گمراه شي نور بس قران ل رازا دین ز د کوا علم د <تصفح> کوا چې کوم کتاب وینو مونږه تیار یو اوللې مونږ ل راګی جنورو تاسو ر امدادو کو داخل یو لې کارخانه دا اوللې مونږ ل مقراکلې دنیا کې لري خاسته چې ډېر پاسان باندې الله رازقولې شو مما تحبون زجاجم وي كل ما تقرب به الى الله من عمل خير وهو انفاق هرغه عمل چې ته په الله تزه نزدې کول شي کار مالي وي که بدني وي که د جبي خبري که د قلم خبري علاوه ټول په مما تحبون کې راغل تون بکو منغ چې خرج کو تاڅشي ف الله علی ش الله پغبان د خپږي الله خبريدار سر نه نه چې دا ستا خواو که د نو خواښو دا دا پهنیبانند د قمتو ک قیمت الله د هغې نه خبر کوه دی خبر دی چې تا په باندې وړه نمدارک وی والحاصلو انہو لا وصول الى المطلوب الا بے اخراج المحبوب بحاصل داشو چه مقصود تا نشی رسے دے مگر اگر چه چه خرج کې جتا تا محبوب وی حالا براسی کرنا د ار لسما شوبا داوت نبی الله اسلام ته وی ته ګوره د وغه خپلوم خورې او خلقو ته چې دا حلاله دا او په خانو پیغمبرانو دا نه وړه داو حرامه او توې دا حلاله دا تزګه پیغمبرني مونږ ته نمنو <تصفح> نو جواب راوی جواب کدا کمالی چې هغه واز د هغه جواب ني بلکه تر قیامت ته پوری د ډیرو جاهلان او خلقو جوابي کلل طعام یکا نحلل لبنی اسرایل هر قسم طعام حلاله د پاره د بنی اسرایل کاغه د واخوخه واه کداري پېو کداري نورسو نو زاخو نو حرام نو پېو واخ کی ما حرمه اسرایل علی نفسی هم مگر اغا چې بنکړیو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان یعقوب علیہ السلام بیمارو نو طبیبان او تاوي چې تعال دغه وغوخه نه ده ها ارقنصه د تقرب عمل جائزو چې وسړي به خوشي پزان بند کو چې دانه خورم چې لږه رزا حاصل شي کله ز رزا لپاره می دا شی پری خودو د ماته په دنیا کې محبوبنو نو دا هم په انفاک قراتم نو هغه خبره دې راټینګه کړیو نو داتې نه جوړ جدا تولو پیغمبران نخوڑا و پاغی تولو قومن و امتنو باندې حرام گورا خبره سمره گڑا و ڈکڑا دار باطل پرسکاری کنخوا دیو جنا ابو بکر جساس وی و پی هذه ال آیت دلالت على بطلان قول الممتنعین من اکل اللحوم ولاتعمت اللذيذة تزهدا دی آیات کې دلیل له پدی باندې چداغه خلق او قول باطل دې چری روحانی خوری خخ اگر دا څنور خو خو را کو نه نکي ولی ویدامون تقوا دا تقوا کوم ځایو تقوا پذی کې چې خدای زویلی خراتو نه اجيبه تقواخه الله وی کولم ن توېیباته ما رزقنه خره پاک صفاو سوترا قیمتی خواګل عزیز چې څمره تاسو ته خواګخ کار نه اخره همین تاسو ل پیدا کړی او بندد خپل جہالت تو جنده سوی کی جزان باندې دغه سې دونه بند کی د ابو خاری پیرانو به کول کنه ای بس وی گزاره او نفس باندې قابو ساته دا نفس وتا ته وی چې کباب خورا اگې ولړپټه ماټرو کې دا لريخ وغې او سوتږه ولې خورا دا وی نفس دې کنه نو بستو ته وی چې ځنه خور مزه بسګه مرچ کې اده پیازو سره اده ملخو سره ډوډۍ خورم ها اله گاته نفس وی نا خپل لوي چې زموږ تاسو زخراګ د پاره پیدا کړی نو تاسو جنو مې پزانم بند کړو خپل موریدانو ته به موي نا وی بیا دا نخوا لو بین دا چې سره یو نو بیا عبادت نشي کولی چې کمزوري شیزان پس اخپې را کاګن ته وڅې عبادت وکي خو خوراکونه کاوا نه عبادت بکولې شکن ناغوېدا آیت داې خلق باندې رد خدای سی په او په دنیا کې وسوامي مگر هغه چې باندې کړل یعقوب علیه السلام خپل ځان باندې من قبل تنزل تورا تورات دا ډیر محکمه کې او نازله دوه تورات نه تورات بیا وروسته نازله شوې ده نو باری کې دی یعقوب علیه السلام حل ویلې ده, ده نا قل فاتوب بالتوراۃ اوایا او تا چرولې تورات کتاب فتلوه قل ولذلرا وی ګوره کنا ان کنتم صادقین کتابه رشتنیه چریکه دا سویلې چې دا حرام دی فمن ابترا علال لایل کذیبا اګه څوک چې جول کلی په باندې دروغ من بعد ذالکا پست دینا چې کتاب ورسره قوله قوم الظالمون داغه څنګه زالمان دي مخن کوې دین کو حلال او پاک شی وې دا حرام دی دا مخره وي بیر سونه په حلقو حرام کړیو ښا په دې مارغانو کې او دا سې په دې سونه کې دا ځان نه وی دا مخره دا مخره کې کل صدق الله و هو تعالى رشتیا بیان وک استادوبیان دروغ دم بل دروغ جوړ کړیو فتبیعو ملته ابراهیم حنیفام نو اسذاوی مکه و راشه تابداریو که د دن د ابراهیم علی السلام چپا کو د هر باطل نا پریزه یهودیه ملت ابراهيم لراشه چې قران دی سنت دی اسلام دی او ډیر اسان دین دی وما كان من المشركين ادي ابراهيم عليه السلام خصوصیت داو چې نو د مشرکانو په لارو په طریقه باندې ځانته نذاسه بچکلو دا دې ارله سمای شو بهاوا سره لسم ذکر کوي چې د مونږ بیت بیت المقدس په خوانه قبلہ ده زکه مونږ غوښته مونږ کوو او تاسو قبلہ کوو سنیدا مونږ ځکه د انمو نو نه کوو بیت المقدس یې غوړکاو او بیت الله دغه دا غاڼه دابیتل ال... تاقیبل دا نه ده د او ټولو قبلوې بیت المقدس دی او بیت اللہ تو مخوارا او چاکیب لندا اللہ جواب کوي ان اول بیت او دعا للناس بشکاوالکور او بات کلشوید جوڑ کلشوید پارد خلقو لناس سما نا خلق و پاکیوسی نا امام رازی وی او وزعوه وزعوه اللہ تعالی موضعاً للتعاة والعبادات خلق ببقى عبادت لراضي سوك بتوافو ناكي، سوك باعتقاف تناستي، سوك بامنزو ناكي لنناستي ذهباً للذي ببقه تمباركاً دعاً كورده چپذي مكة معظمه كده مكة وطمو بقه وطمو بقه وطمو يو قول داده چل مکتو والبکتو شیعن واحدن مانع دوازن لیکن مشعور قول دا چه بکتا موضع البیت بیت اللہ چی کم زیکی دی تغیطا بکتاوی و مکتا سائر البلد او مکتو الخارتاوی او خار او بکه خاص د بیت الله زيتویلی داریوځینه چې یادوځینه چې بکه یا بوکو په معنا د دلولو سره او ټاکولو سره دی نو ځکه او تبکه وای چې دل تاسو کراغلی دي د مقابلی د پاره او د سرکښې د پاره نو الله لکړی کنه یا د بوکان دي بوکا جلاتوي چې دې ته څوک راغلي دي مسترګونه وخ کې بيدلې جړلې دي خامخه خام. نزدکو تباکاو ای اګه مګمواز زماتې خیر او ز برکت ته الله پکې برکت اچولی دی بهدل للعالمین او زای او راهنمای ز د پاره د ټول مخلوقات زکه د دین دین خور شوي دې دا الرسول الله صلی الله علیه وسلم لوح مقام نکنه چې وهاذ البلد الامین او چې کوم زکه وه راضی نو دا غی نه دین فریږي غو مخلوقات د پاره هدایتي اسوک چې راضی دلته نا وابلس د پاره نارازی ابازی د پاره راضی چې زه د خپل دین معلومات کما چا کذا څنګه په کار د عمل څنګه په کار دې حالیا نوم د دې د پارزي کنا چې یو غزمون غزم دین مرکز دی او د الله کور دی نو چې هغه دې ک خلق سکین هغه بدینی کناخه ځکه الله خپل کور ته غلط خلق نپری دا غزا نهوازو د خپل دین معلومات او کومچل تک مون څنګه کیږي دوا څنګه کیږي جنازه څنګه کیږي د مری تعزیت څنګه کیږي دا ټول ځکه کوم کنه حالت و فيه بیناتن په دې کور کې نخې دي ذال ذات قدرت نو ښکار ښکارم مقام ابراهيم من ها دی خبر مقدم جبازی پاګې کې مقام دی ابراهيم عليه السلام دی د د هغ دونه ی چې په کومه ګټباندي بر ایلی اسلام ولاړو دغ د خپ نخې قدممونو په کېغې شته د دومره ځ معوشه دا الله د خپل دی مه ګز که الله کې دله دقدرتونو ډیې نخې او نشان دي ومن د خللووه نه تام دا داږي والا مدا چې سوق دې ته داخل شو نا غا په امن وی من ایراور دې امفسرینوی چې انسان نه کوزندسر سوق په مخ را واخلي او وجنیه اخار کوي نو هغه حرم حرام ترامن دکی اغله اللهم دا شعور ورکړې چې دا د امن ځای دی کمن دخلو کنه امنان نو الزیل امن ورکلې چې دیږي کې وسوک چا تسوای نه دا د امن ځای دا معنا کنه امنن هغه به امن والشی او یا جمله خبر ده خمانه ده امر ده څوک چې دې تداخل امن ولا ورکه دا شکایت نشتر په دیوان نه چیر ډیر خلک دې تراغله دی او غي خلک شي وي نو هو په داسې یو دو دوسرق قانون نه ما تي بل زراتي نبی له اسلام اعلان کړو کنا کاغه په کی خلق وجلی د بیت الله سره او د غلاب سره ناغه ویلو چې دا حرم اللہ دیل حرمت ورکڑی د پخوانا او دابتر قیامت پوری ہم اگر یو رضو چله اللہ بکی ما تا اجازتو که او ما تا اگی حرمت اوچت که دیو سو گنٹو دا پارا نکو ما کی اجازت کڑی چې بنی ختل پا کی قتل که بل پا کی قتل کې یو سلورتنے قتل کڑی د بیت اللہ سر نو دا اللہ اجازت کڑیو اګه لګ واخده پاره دا زمما د پاره حرم نو او بیا هغه حرمت پخپل حال شو اګه څوک چې دی تداخل شي نوی با په امن باندې دغه د دنیا ما انې شو ښا چې امن به یې لره یا تاسو ولا امن ورکه سو توایما اذري معنا تا دا چې څوک دې تداخل شو په اخلاص سره ناغو په امني ذ اخرت دا, دا عذاب نه جهنم نوبچ کېږي نو ولل الله علی الناس حج الج او خاص دا لږه پارا په پا حلق باندې حج د بیت الله فرض دی من استتوا ایله سبیل او هرچا باندې نا خاص یې کړه هغه څوک چې طاقت لري دې تدلاري نه هغه باندې من استطاع اله سویلہ کپاره طریقې سره خوچور رسیدنو فرض شي پینو رسیدو ک اصل خبر راخاو چې مالداری تو خوا سره یې د خپل سفر او مرستو د خپل کور او اهل او عیال د پاره پورا تر راتلو پورې خرچه او د لارې کرایه وسرې د پاره سري باندې حج فرض دي نو ډیر خلک تنو وه الذین سان کړې کناخه دا اوس پرز شي د خپل پارچانه دې پرز کړې نو ومان کافر اسوک چين کار کوي د فرزیت حج نه شته دنیا کې کنا د هریان و غیره نورم داوی غی مرغری شیاغان روافض چېږي دغه زې حج نمنې وېدا هو عبادت نه دی دې د عبادت سودی وې منډي دي او سر تور سره پبلخ پی, پی دا وی حجنه دا اسي ورزشتو مودا انکار شکانه اسوک دا وی چې نه د دینه خه معزز زې نه شتدي بغداد کې زې بده التبه حج کی کنه نه الله وی دا انکار کوي دا حج د فرزيت نه هغه څوک چې انکار کوي فین ان الله غنی عن العالمین نവേഷه ک اللہ بینیاز ازې د مخلوقاتنا دغه سہاجت تللا وي تا او ته خپلې په دې لپاره رازي مساله د رسالت سوال له شوبهاتو ذکر شوې مسله jihad به شروع کیږي زاد قران اصول لږ اعاده کوي اعاده کوي چې دې اهلي کتاب وسمره شبهات په پیغمبر باندې کړیو تغي جوابونه و شو ملوته ترغيب ور کوي چې ش شکوم خنيشته پرلکه کنه وای کنه نو چې و شنو تخليوان ديان راشه کنه فريده نه خپل کفر او شرک او حسد د فريده دا ترغيب دیږي ته ها قران داس کتاب نه دایچا سر باندې تینکې قولیا علل کتاب او آیات یا اهل کتاب او بیا دته ويم لم تکفروا نبي آیات الله اخر سجله تاسو ست تکلیف ده ولې کفر کوي د الله آیاتونو قران هټول د الله آیاتو نه چې زان نه کو نه دی جوړ کړی والله شهیدن تعملون او تاو چسکوینو اللہ پدی خپوئی گئیم او محلت در کئی صبر ډیر دی دیر اتا سوئے گنی دامنگا خکو خبر دستاو دی کارونا قلی آل کتاب علی متسدونان سبیل اللہ من آمنا اہل کتابو یو هم دغه کفر شو لازمی زن لکفر نوځ دا کاروم شروعو کومتادی مرض چې خلق مانی کوي چې کله دنیا کې حق کار کیک نه حق پرسر راخوارشي کنه نو دا بیا به اداکار شروع کی مقابله شروع کی خلق توي ګوره فتنہ پیدا شوه دئی یو اور فتنہ پیدا هوا بڑا فتنہ دی ډیر لوی فتنہ پیدا الکنم واخل کنا نومنش اغسطه او بازداغ ووی چی اولوی فتنه پیدا شوید ازان ساته ایتنا خواه او او ایوات احلی کتاب و ولیمان کوایم دلی دن نا دا او د توحید نا من آمانا اغسوک چی اغیی ایمان راولی دیم نو سغیت من صوبی مدرسې مدرسی درسونه درسو نشورو کوایم پروگرامو نا کوای چې راځه له کوم ځان سره شامل کوم او دې چې دنه پوئګینا اچراشیه مون وته تقرير وکړه دې جزان د حق او باطل نوې خبر دی من اامنه هرې پښې کوشش کوي اړې څنګه کوشش کوي زور یې پینښتا غلبه نشتا چلو کوي تبغونا اوجان تاسو لټاوې په دې حقې کګوالې حق سې د دین پاک ساګ تاسو به خلکو تشکونه پیدا کړو جوړه ذات توحید توحید نده ولې دې کې دا اولیاء وبې عزت ده ها اولیاء دې چه بې عزت ده توخه کنه چ حق پرست ته کم والی بیزتی کړې دا مونږه خو عزت کو ځالمانو او تاسو ډېر عزت کوئ دی وی مونږه اولیاء مانو څنګه باندې په کلو کې ودا سیمانل چې کور کې بور کړلو خدمات شو چانک چونه مو نه پله ټونه نا قامت به ورونو په دې اراد به ورږو ټول قبرونه باز دي شی زون ما چه نکو مات پیاله مات پرچو د تس دولیه و قدر کوه ده به ده د ده کبال کار که ده ردی کلی با باران نکی دو ادیر سخت سوکلا بو دی مولانو با تاویلی نو آغیسو پویدو چه ده غشان و گلو بی جوڑ که اپا دی زیارتی دا خدع اکل خبر چې ابازو پکې بدو غړنل شي استاد دا خدع خبر به زېتیدا خلک خوې چې خپل ننک دي په خبر نه نه چې تاسو په غړو به د وشان واړوي دی سوالو کې چې الله مولا ام بوا الله بارانو کې نو پاک به کې په باران په دې طریقه غواړي دا دین دې دل اولیه و قدر ده دیوی مونگه عزت کو و قدر کو که نا کلی پی گمبتونه جوڑی پاگ او د دنیا اغا نعمت و رحمت پی بانده بانگ ناوری نورس سواب و تنرسی دا تفسد دا اغای عزتو که علتی جوڑ کلی و کو که تالیبانو بیا کچکلی او شل گزو که نومیان کې ولر نه هکړې وا داسلا بيدانیم د نارینه وو دې نیم د زنان اودې ها دا د اولیاء او قدر ده ها حدیث کوي تبغونها ای وجا ویژه په پیریاندیکنا دی اولیاء نه معنی اذید مور خپل قدر نکې شي ها او دې دوا نه معنی ګور خیراتوم نه معنی وجا تاسو ښکار کاوه په دې حقې کګوالې وان تم شهدا او خفيږم هم الله بغافلن عما تعملون الله نه خبر نه دي اگر سوي نه غافل نه دا غامل نه چتا سوکاوې بس الله بسر وګوري بيانو ښه اریت ترغيب ورکو اوس مؤمنانو ته الله خطاب کوي چګوره د دې ظالمانو واولېخه څنګه مخکینه دا شروع کړې موالات کنا چې موالات مکه وي مکه وي بیا دلتکی یا ایوالذین امنوا ایمان والا او ان تتیو فریقا من الذین اوتل کتابا کجر تاسو خبرو مناله د یو ډلې دا کسانه چې ورکل شوی دا کتابه یو ډله ځکه یا چټول دا سې نه ښه دا به یو ډلې خاص کمیټي جوړه شي چې دی به وي خلق ولا دعوته ورکي او دی به کل دا سې پروگرام کوي چې غي تبنوم کړي د سوال جواب ها سوال جواب سوال بسوکي هم د دی خپل مرګری بيزان به دا کړی چې د بل ځای نه راغلي ما علمایم نه دیمار گری بایی اگر با چیت راولی گی اوغی کی بیلی کلی چیره دمانزن پس دا دوا څنګه ده غرزی سوال با کئی خوا سوال با کئی اوغی کلی بایی دا اولیاء پوسیلہ بانده سوال سنگا دی اده بداغی جوابو نکوی دا فریقن دی کنخوا کلهو پروګرام جوړ کی نومبوه تکیه مشاعره لکه مشاعرم په دین کیستا یو بشعروي بل بشعروي مقابله دا قسمه قسم ټول چاله دې ته جوړ کړل دي چې دا حق پرسبس وجه باندې دي حق نه واړی الله یو کتاب خبر او من الاده یو ډلې دا کیسانو نه چور کړي شي دي ته یردو کوم باد ایمانکم کافرین و وبرتا سولرا پس ایمان تاسو نا کافرن پوره صلیمات ته غره خیال کاویخه الله رب العزت وای غره دنیا کی ویخ غرزه بیر لوی لوی منسوبی شورو دی نو مسلمانانو د گمراه کولو لپاره کیس نه نه د پیسو لالچ بکیو پیسہ ډیر نا کار شه ښا بدي پام اړې زان نه چې را ته خو ډېر لوی عالمې او وګورئ ستاسو دې تنظیم کې ستاسوقدر دي تا له چا مطلب دا دي واټر کولر نه دی راوړې ا دې تا ګورئ ته ځان لفرجه نه دی خې دې راشه زمونږ استادان وګورئ ته هډیرلوی علیمه مونږ سره چې اسی پېشیمام قدرې کنا نو تراشه دا سامان وګوره سمرا سہولت وتا په دې چن وتا داسې دوک کوي کنا نه ډیرلوی سازش دیل الکه وې مونږ کولر سکو مونږ د اخرت او غوار مونږ ډیر خیو چې نه صحابه او جون دې نزلي دي کې ده سرت ویراح کنو خپی به کارش وی خپی ته ویراح کنو سر به کار شمو صاحب ابن عمر رضی الله عنه نبیلی اسلام دغه خو ځکه جې ډیر نیازبینو کوړ کوالی کې اچي مسلې تراوت نه دغه حال یې شکان نبیلی اسلام یې په دې خپلوا لسګړي واخه واچوېره دی بدل لچ کوي خفزي خلق په دې ډیر خلک ګوري واړو ځانته د خله خو دیږ که نه چې ته بکې دومرهسهولت ملاوي که نه چې چاپیر را تار سفرراتې وقعې فک فرونه سررنګې به تاسوکوفرو کې چری نه شي کې د د خوډیره تعجب خبره دهوانم تتل لالی کوم آیایا اللهیو حال دا دی چې به نوول شي تاسوباندي د الله اتونه د د توید و فیکم رسول او پتاسو کې سنت پیغمبر وی رسولنا پیدا کی چم واحد سره چر تبیذتی شو هردا دیوري دیلی نه نه نه تاخذ مونږه میراث ده دا زموږه مشران او د اسلافو خبره را چهره قل تاسو کې د ابو سفیان نا چه نبی اسلام سره سوک مارګریشی نوبیات نو شوی دی ده نا غوي نه په دا شاشت قلوب او ته زړونو ته ورسي عربیا نوزی خو میراثه ها کته چته وینه چې پلانې ګوره دا څه شو زمو مرګره یو پای زمو نو دا خو لکه تول کرا غلو دا موحدي چې بیا واولې پتاولل کې دې موحد نو اسې مونږ سره ځان یو ځای کړو تر کې دې نشي قران وایي تاسو باندی با حیاتونا بیانو لشی درسونا با کیگی تا او تاسو که با سنت او تاسو بیا کفر تواولی توبا چرنشی که دی و من یعطا سم باللہ فقدو دیالا سرات مستقیم چاچی منگولی ولگولی دا اللہ پا قرآن باندی نبس ارسول شو سرات مستقیم تا دا تا پورا حدایت حاصل شو حدایت پا قرآن سر حاصلی گی دریم باب سوره ال عمران کې د jihad په سبيل الله ده هغه کې په اصول بیانې چې جماعت جوړ کړي په دې اصول باندې ځاننو اصول نه جوړاوي اول کوه قانون دا چې اساس عقیده به توحید وي دا پارسکلوم به خبر ده یا ایو الذین آمنوا تقولوا حق تقاته دويم قانون, قانون دا د چستا عمل په قرآني واسه سمو به حبل الله جميعا دریم قانون دا د چ بیا وګوره ناس تنې چستا قزده توحید شتاست عمل په قران شو نو تا د چپلو دا دوکان سره لوکو وی دوړ کار کیږي تزن لخطابت کو ته په فوج کی سنت خو سره وکنا او تزل امامتی وکتا نو دا دین وسوک چلی دا کار وسوک کې دنیا کې دا سم در دریم قانون ارکان فعال د جماعت مرګریب د توحید او سنت کار کوي ولتکم منکم امته یدعونه ال خیر یوصل سلورم کې وی و یامرونه بالمعروف وی ناون عنل منکر کار بوس کې داه دغه دا غې نور خلکو دا داسې فارغ شي نو وزن له کارو بارو ګوري الګر ازمره وخت سه له تیر کوم د کارو بار وختونه تیر شو په مدرسه کې په مدرسې کې وخت تیر کوم او وزن له کار ګوري توبه ډیر دی تو بس اسی د دن نم د په نور چ دین او هغه عمر زان د خراب کو څوک د کتابونو دوکانو کې چرتزان د شیطان میټان وګورېو ال داغي سره دکان دوکانو دکانو کې خرچه مرچه ولاری ورکې ردیار کار په بلیخه الله غوازه ا موږ کې ور خپل نیت ښکارا کړی دا یو کنا هغه وکړې یوم لارو واستو او یو راوسته او ته یو چې ګور ته مونږ دی لپاره اوستي چې هغه قانی کې درس کیږي د قران ته به مونږ ته درس کوي لکه د هغه مقابله وکړي ا دې هغه سره درس عجبه کې نستو شو زګی موږ درس کې امتحانات او بغیر زمانه کیګینه او Taliban او بیا اولی ولې لا نو ا په دې وجه لړ چې دی ولا 3000 روپې ورکولي او بل زیږته چادرې نیمه خوې داغه کار دي تاوې چې ما له 3000 روپې ل تراکی درې نیم زرا حضرت صدا اماماتي ټاسو ما لږ په ما خبر دا فارېغو د مدرسو دا مدرسو د په مدرسو کې او غي ما ماتي یا رب دا دینه خبری الله تعالی ارکان فعال دا وای خان او سلوورم ذکر کوي چې په دې تنظیم کې خرج کوي نو د خپل جیب وب کوي چنزیبونه کوي 115 کې وای 115 آیات کې سلوورم قانون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه چې څه خرجاو موکړه د خپل جیب نانه محرومه باندې علیم بالمتقين هرچ به با د خپل لاس نه کوي اسنه چې جماعتونو باندې ګرځې چاندې کوي دا ریواج وړي چې جاري استدنه کوي جزي خلق و قیامت کی صحالی او په قیامت کې صحالین او پنزم قانون اخیری 118 کې کله چې جماعت جوړ شو نخیال خیال کوي ځان ساته د غیر خلقنا نا معلومه سوک مفریده مشکوک سره مفریده یا ای الزینا امن ولات تخذبت وانا تم من ذونکم چستا سو مرګری نهی کنه هغه تبستا سو راز نهی معلوم ابستا سو پیجلاس او پمټینګ کې نه کینی دپینزو اصول دی ز جماعته جوړول د پاره یا ای الزینا من تقل لا حق تقاته ایمان وایلو ویریګه دا لانا په حق یری دو سران چې څنګه ز یری حق دین او غسه ویری ګم اذیکوم صحابه باندې پریشانی راغلی و چې حق یرا منکل کول شو د لانا دا خو زمونږ د وسنه بار خبره ده نو سوره کی تفسیر راغی فتقل لا مستطاعتوم نا د واس نه بار بني تلانو یریګه څومره چې ستاسو طاقت کیږي ته حق ته قاتې معنی اوکړه حق یری دل دالانو دادي چې په ځړ کې تنه یاره کې خدابل چاننه دا حق یرمان چې اوم لا اله او کلمه اوه اومه یز مسلمانې او بیا د پیر نه یریګه چې رویزه دانش هم کوله سغرا طویلی چې پیازبانه خوري اوګه باندې خوري نشم خوړم مله خدای ته ویلی دي سله یریږي دا غن دا, دا خدای نه یریږي او دا غن یریږي بیا را غره باندې پابندۍ خې ځنو ها انوره ته سویل دي او ځې په را ته کولې دا 15 سو زلواي او الله خوې قران وایا علਮੀ چې ته د خدای نه نېریږه څه دا خپل میلونې یې ریږی هغه بیلما ځنه حق یاره ده په ځلونو کې یې د پیر نې د فقیر نې د ملنګ نې د زیارت نې د مړی نې دا ټول شیطانې او یې د مسلمانې ما دا زکه کار ټول روان دی ښه کله وې مونږه دعا کوونه قبلې گی هم منځونه اسمن زونه کای نه هو الله مومنانو خبر کای چې تقول لا حقتو قاتیہی له خدای نه وی را کای د بل چانا نه ها نو په دې باندې خلقو شرطونه یې خې دی ها دی به د دې زیارت نسوک ډکه نشی راوړې نو پاني پیری او په پښه وي ټماټا دې جووندو بندیانو زموارشه اګه <سؤال> زه دیارت کې د علما حسنې پرې قوت کنه نو بس پاک وې کو کنه دا څه شیطان دې کنه ها بیا باغیو ولتوی وې دې کې ایمان نشته ها نو دا د ولی کې دې کنه د مؤمنانو ته زمووار دې مؤمنان غر کوي او بیمانه ته سنشي وی له ولی دې نه واجبو ولی دې کار شیطان مے کو ند نامش ولی گر ولی یې نست لعنت بر ولی ولیدیتو دی دا خبره کوي ګورې جداوت ته چا خولی وینو چې څوک ز زیارت نه نېریږي او و نه ساتي وې د ایمان نشته د کی د نو کو د اورې ترمیان ز ایمان نشته او وایې ټیک ده کنا ستا خوشته کنن نوک او د وره تر مې ایمان پرې ولي باندې ستا په ولي ایمان شته او د په ولي ایمان نشتا د ولي نه نه یری نو ځکه دا کار کول شي نا روح الmani او دې کې برا شي خان ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې رقیمتی اقیده ده نو د امپریده امپریده تر مرګه پوری مرگ دې را نشي تاسو ته مگر په حالت د اسلام کې چې توحید دې عقیدہ داشوه واعتصموا بحبل الله جميعا من ګولیو لګوې دا الله پرسته باندې ټول په جما دا قانون شو عمل په قران باندې واعتصموا بحبل الله اعتصام او قران ته حبل الله ویلې الله رسې یو د ذیوجینه چې زمونږ او د الله په میم کې رابطه جوړه شو. ولي راسه هغه ته وی چې او سريته تر رسول دي لیو بلې. حدیث کې راضي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې داغه راسه چې او سريې الله تعالی تر رسول دي ابو المنصر دې رابطه جوړه شو کنه. قران په یو ستا ستاسو رابطه د الله سره چې قران نشته. دم د دیو جنات حبل اوې چه دو توفانونو پوخ که از سیلابونو پوخ که دنجات زریا رسائی که نا چه تلاسوا چه هم دا دنیا هم دو توفانونو رڈکا نو نویبان دراشا رسائی تلاسوا چه چه غرق نشیم زکیو تحبل اللہ ویلی در این اگورا لطیفا ویشارا تا تا بڑیر خلق منتو نا کی چته مون سره ولينه مارګريکې تا په دې شاعت کې سمونتي دي سالډوډه وېزو د الله پرسته تللېما د انشي پرانسته اوسو چې د الله پرسته تللې شي کنه هغه بیا نشي پرانسته مونږه تللیو په توحید او سنت باندې ځکه الله خپل دین تر اسې ویلې او دیوژنه مفاسرین ذحبل معنا قرانم کوي عهدم کوي وعده چې موږ مینا نو وادي کړی دی کنه څنګه سړی په وعده پابندي نو وې سړی داسې لکه تله لښوی چیغه ته به ازادي تبارت چا سره او پارلوخی کې به پوره کول شي اوبې دتیا نه دي حدیث سره مالونه ولي ډیر دی هم ځان ل... ته لو سپیکر ماشين روان شي نو غن شو صدر ته وړغړی چې سوره پیسې اپلګي کنه او غیوی نوې باراوړو ولی مال ډیر ده کنه دا ولي زګا غیدار چا مرګری دی ها بریلینو سرداغي تعلق دی چې غانو سرداغي تعلق ده وی یقیندار چا خپل ده او مونږ به دنیا کې تعلوقات وصیت ساتو ها توبته دا څه پارا نو پیسوې ده پارا ز کمال خنن ټول دغه خلکو سره ده نو دیوژن هغه ده چا د خبرې نه انکار نه کی کوڅو کوتوي چراشه او سیټوي چې مال دې په دې bangla کې ختمو کی نو سوزکه وډک کی یاخد ااو هغه بوله باندې فاور کی چې دا متمم سېبل ورکه متمم ښه متمم نه دا م تمیم ص لوررکې هغې کې چې هرو نو ب لفافه دا بندې لفاف را ځي د زهدار چا مرګريدي او پار تعلی کې پورې کوي اللهوي نه واتهمون حبلله جمعیان منګلیو لګ دله پر سا باندې فټول په جمعه بانند دی ځانځانې بند نه کویم زکه چې حدیث کې راځي یمن شذ شذ فنار څوک چې ځان لشه نلته په جهنم کې وی ولی ځان لکیږي د موحدینونه خپه شوي ولی خپه شوي امیر یې نکړي یې سړی په امیر کې سدي کومند دي ترلیدیند دا خواغه امیر توب نه چې تاته بتن خاملا ویږي څوک په یو څخه په شی څوک ببل څخه په د امیر تعاط نشتا دغه امیر اتاه مکه او کتاب کې معصیت لیدو چله توه ته لمخلوقین فی معصیت الخالق تا په خپل امیر کې کم معصیت لیدل لري چې ته دا غنه انکار کوي او دا یو نظریه جوړ کړا وغد سره اتفاق وکونکو کنه نه امیر نووتی دې اطاعت نووتی موزا جمیعا تنظیم جوړ کړي ولا تفرقوا موجوده کېګه ز قران نا تمامه موجوده کېګه ز قران نا وذكروا نعمت الله عليكم يات کې نعمت الله په تعزبان یوس كنتم اعدان کله چې تاسو دیو بل دشمنان فاصبحتم من نعمتي اخوانا نور اغله وګرزي د الله په لوی نعمت سره ارونه ارونه اسلام چرایشینو دوشمنی ختمه شي او دوستی جوړ شي د عربو سومره دوشمنی و خاص کر د مدینه د قومونو او ساو خزرج چشپک شله کاله قتلونا قتلونا چې سومره پکې شيوي مړې کنا قرآن او چې قران راغی مدینه ته کنه ټول یو بل سره داسې غاړه غاړه توبا چې درونو بس فاسبحتوم من نعمت یخوانا دا, دا قران برکت ته کنه ها الله فبين قلوبکم دې په زړونو کې محبت پیدا کړي حضرت شیخ ویلو فاصبحتوم یوی او داسې نوې چې فصرتم هر کې ایمان نه سباویلی شراناتا نالاوی ده قرآن پرانا کتا سرونه شویم دخو در لوی نعمتو کنخواد و کنتم علا شفا حبرت من الناری اویتا سو پغانا در دوغل دورا فانقذکم منها اللہ بچ کلی ده جهنمنا ولی کفر و شرکو او کفر او شرک چی کوي نو دا آغا ده جهنم په میز کې یو لیش زیدنو ای دا مرگو بس خو چې مرګ راشي نو ورځيږي وتخه نو دي بالکل د جهنم په غاړه ولالو خو چې الله قران نازل کو نو لری کړه چې نه فانقذكم منها بچي اکلې د جهنم نه کزا الک یوین الله لکم آیاته ذذا الله احسان ده چې بیاني تاسو ته آیاتو نخ په لعلکم تهتدون هدایت بل زینشته کنا دې لپاره چې تاسو یې حاصل کړئ دریم قانون کله چې عقیده صحیح شاو عمل په قران شوم نو وسبه ته دین کار کوي او امر ذکر کوي الله ولتکم منکم امه تن خامو ها خا جوړ دشي په تاسو کې او جماعت یذعون ال الخير چې خلکو ته د دین و یا امرونا بالمعروف وی نهاونا عن المنکر امر بکی خلق تا پتوحید او سنت امنی کئی بخلق تا شرک اوبیدتنا ابل عالی وی چو لنبی معنی دادا دا معروف نمرات توحید از منکر نمیان شرک انواری خور پسیری بیست تا خواهد جسوم رئی خدا لنبی مطلب دیو ولتا کم من کم که خلق لانجا جوڑا کردی دا چه من کم من تا بعیزی دی او کبياني دي دغړا سيديو پاريو کې جوړه لتیفزه کمن تبعي زشي نو قران وې دعوت دار چا کار نه دي اره کتا چوکاو ورزول الله قلب دې او ته له اوس جماعت کې ورځې خلق او تبيان کړي داستا کار دي تبو ترور چما سور یو یو وکړه ا ما دا به ته نن منکم تبعی زی دې چې دا ځه خاص او خلقو کار دې چې علما دي دې دا د شوه دعوت علما وکړ کار ا سو کوئی بیانی دینو نو ګریم پګښتې نو نو مين کوم معنا دا چې ارسو پتا سکه دا دعوت چلو لشي کم دعوتو چې خلق ته تو توحید دعوت ورکې او دا شرک نه مننه کیندا خو ارسو کول شي فیصل یې مونږ هم د سره مرګ لريو مونږ مرګ چې دا ز هر, هر چا کار دی چې څنګه ته نو مونږ وایو چې هر چا باندي داوت فرض دی ها او داوت او پی جانا دعوت دسو چا کې د د ش کار وي د نو طب چروره مسلمانې خ په کېږم دربان او په عمل خو خلق ج ن تځ که نه دا کار م کوه دا د شیر کار دی دا کار م کوه تا د سوې ته دانا للی چوللی دی او تا د ټک ته دا توه چې وړ سر ل وړه او تا د کور جوړ کنو دا دی پیسل نه سکور کړه او په دې دروازه باندې زه دا گوایې دا کریستل له دی هی دا ټول شرک دا مکه وا دا ګورې شرک دې مکه وا دا دعوت پار چا فرز د خصوصي کوي دا دعوت څوک نه کوي بلبل سوې هو کاوې بځ الله په موږ ډېر احسان کړی چې موږ مسلمانان پیدا کړیو اذن موږ نه دا فریضه دا, دا کړه یې سړیا اصلي خبر نه کوي او لګیای نمینکم کې دواله صحیح دا د خاصو خلقو کار دے علماء دی چې علما دي چې ریبه قران و سنت خی او سنت خي او عام خلق دعوتوم دغه چې خلق به شرکو به ذات نمنه کوي دا دارچا دا دا کار دی چې دعوت ورکې دین ته امر کوي په توحید او سنت خلق لره شرک او بدعتنه اولایکم المفلحون دا کسان چې دې اومدی کامیاب دي اوس د حال حل چیرې لاوي چولا تفرقو چې د قران نموجوده کې ویل دي چې سچ لري نو هغه کې دا کنه ولا تکونو کذین تفرقو مګیګه په شان دا که سانو چې جدا شو د الله کتاب نه نو وختلافو دا پکې راغی ښا چې د قران نه جدا شوی نو اختلاف به خامو خای سوالونه پیدا کیږي د اختلاف ولي پیدا شوي د خلقو قران پرې خره ده کې قران دی نه پرې نه الله گواهی چې زمونږو د دې سه اختلاف دی عجیب کتاب ده ښا مکیېږ پهشان دغ کسانو چې جدا شو د خورآ او د کتاب نه نو اختلااف وړه من بعد د معجا اومل الب نه په دغې چې راغلی ودي تختکاره عذاب و او لا دا کاله معذاب نازوییم او د دغې اختلااب کو عذاب دپاره عذااب د خو ډیر ل آذااب دی یو طبیت زوج همته دوجو پهغارت باندې چې سپین به ډیر مخونه او طور ب ش مخونه دا ڈوڈلی و اینو خواهد دا قضا نبی اللہ علیہ السلام نے مانا راگلی دا خواهد تا دولی ابن عباس رضی اللہ عنہ پر حوایت چې نبی اللہ علیہ السلام علیہو چه تبیز دو وجوہ احل السنت و تسود دو تک سپین باشی مخونہ دا سنت والاو او تور باشی مخونه دا بدت والاو له نود د توجووم پهه کسان چې تور شي مخونه داوي نوبهویللی شيدي تهاکفرتون بعد د ایمانم د په تاسو چلو شو تاسو دغه آ ویل د نورانی ق دی نه چې را واخلي نه څو کاله تیر کړو او دغه ایمان د را وړ بعض د در با دڅ چلو شو. چکارونه د شرک شوروکړه پتاویزونه شوروکړه پیسې پکړې ریه ا کفرتم بعد ایمانکم رسولان ریواجن د شوروکړه ناشنا ناشنا توبه پسوسکه عذاب او بما کنتم تکفرون دا په سبب دا غې چې تاسو بتولو مرکو فرکو وامال ذین نبی عزت وجوم اور کسان چې سپین شو مخونه داږي ففي رحمت الله دی ولله پر رحمت کی وی رحمت څه شی وی رحمت ذکر ده امره جنت ته ذکر ده محل امره ته نه محل رحمت خوب لینی شتا جنت کې دی کنه دی ولله پر رحمت کی هميشه وی پدې کې تل کايات اللہ نتلو وعلیک بالحق دا دی آیاتن ذالذ کیتاب او چې مونږه بیانو تا ته چې حق کار شي او ملا یرید ظلم لالعالمین او چر یالله راضا نکي چې ظلم وکي په مخلوقات باندې ولی دا احکام سخت کناخه چې اخیذ توحید پیدا کا عمل په قران شروعو کا دعوت ورکوا په توحید او سنت اورت کاوا خود شرک او عبادت دا خود درگران دی اس سوک دی تغاره نکدی خواب اجا چاو تغاره ای خدا نوی اردادی کنن نا دیر ظالمان دیوی کورا مسلمانانو تا کافرانوی منزو نکی عبادتو نکی اگور دیوی وی دا مشرکان دی او زکار اللہ را بل چدا یا څونو زیاته په بیانونو چې حق کار شي وبل سو دې جذان ته حق کم ده کار شي وې دېغه حق دي ته وې چې امام راوګرځي هردا مقتديان دومره خوشاله شي مونګه کله کلم وایو چې راشه دې خوشاله ک خير وبیا وایو چې سنت الله نه ناراض شي دې دومره خوشاله چې راوګرځي ته وې چې آمين الحمد لله رب العالمين عجیب یا اسپیکر تکینه د توار پروړو ها او شروعو کې اول آیاتو ده بدعت پځای کې چې مثل الذین ينفقون فی سبیل الله حبیوا یا کی ذلک ورجوړیږي او دې کېم دادو او حدیث کې راغلی چې چا د تیټار ز جالي عمره جماعت جوړ کو الله وویل په جنت کې ځای جوړ کی ها ځان هله کی صفاتونه کوي ویار خدای سره دې کنه ډیر خدمت کوي نو الله دې ولا توفیق ورکي ټوله ورځ دې لګيای په دې جماعت کې کنه او سوال کوي الله دې کور دې پاره چ سوال په کې حرام دی اخلاق صفاتونه کوي الله یې ای بيدایاتن حق نکه راکېږي هسه بلګیا یې ها او کتا سوای چې دا خډیر زیاتې دې مونږ سره چې چانده باندې کو دوا باندې کو خلق برانه ټول خفي څوک په زکات نه راکې خیرات بن راکې سرسای بن وګردا په پیریان دي کنا ډېر ظلم کوي نو الله وینه او الله ردو ظلمل العالمین دا الله دین دا ظلم نه دی دا او تازه ان باندې ظلم جوړ کړي چې کزه دا کارو نکوم نخرم با ارس وړيري او کما سلامي وکړه نو بس خلیته مټوکره چولې او سبه نی بیا کنه نه الله ظلم نه کوي په خپل بنديان تو توحید او سنت قبول کړه ټیک دا سروادي وسخت هي وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هر سو دا اللہ دی خواه دبل جابا کسی نشتا و دا اللہ پا قدرتا و دا اللہ بادشاہی بانده دی یقین نشتا خواست دا دی او سوچ بازمانو کی دی او سوچ بازمکر کی دی وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او دی اللہ تواپس کی دل دی در طول سره فیصلون اللہ سر با دی ملاقات کی قانون ډیر بهتره وله دعوت خلق ته اصل شیخو دغه دی قران زکه توحید زکه خدای دې لپاره چې مخلوق ته خیر رسیم نو قران د دې تعریف کوي د دې امت او د دې امت د فضیلت سبب بیانې زکار سوق چودري کی نو ویدا امت مرحومه دې الکه مرده چې مرحومه سره مرحومه دې مرحوم پاوچتاوی چی خوری دی پیارو لی ماناو کا خبره خبر واضح کا چی دا امت مرحوم دے دا امت بهتر دے دا خیر امتن دے نو اصل گیای کنا وجه نو وجه دلتاکی بیانشیر دا پا د سو کې کی کنتم خیر امتن یو مانا چی کانا پاکپلی مانا شی تاسو بهتر امت دا اللہ پا علم کی ارسه الله په تقدیر کې لیکلي دی کنه تا سو کوئی کانه تامزه قرتبه وي نو معنا داشه وا چې خلقتم ووجدتم خيره امه تن تاسو پیدا کلی شوې دې دنیا تراوست شوې دی او ځکه کار د پاره نوزګه غره امه ته ښا و اتاسو دا اللہ پا علم که بہتر دا نور امتونونا اضافت شوه دے نو دا امتن امراد جنس امتنا چه سمر دنیا بادا شوه دا راغلی دی راغلی دی نو اللہ و اتاسو پاقی که بہتر امتی ہے خواه اخرجت لننا سے پیدا کلی شوه دا خلق و دا فیدی دا پارا تعمرونا بالمعروف و تنها و نعن المن کریم دا چ امر په او سنت او منی کوي په خلق د او د کفر د گمراهی نه او تومنو بل الله ایمان ورستې امر بل معروف ایمان همخ کړي دی نه دلته تومنو نه بل معنا ده دا دعوت د توحید او سنت خو ډیر ګران کار دی دا پساسانیږي نلایویچ پمای یقینوکنو او تومنو نا بیللا ته پالله ته مات کینو الله به احسان کی دې کې ضروری خبره ښا چې تومنو نا بیللا الا بتامر بالمعروف نه کول شي چې توکل په الله کوي ښا مزات اومته فضیلت وجا ښا چې تامرو نا بالمعروف وتنهاون علی المنکر مخالفین توګرا ارہی معروف ستوي د خپل اکابر او اقوال او تل ملحوظات او مکتوبات او دا دین دی هتاور دې دا ا اوسې په نه صاف کیوم داخلي یې تامرونا دا د غي معروف زخه او تنها عن المنکر خلق د سنمنې کوي او توحید او سنتنا وی داخل مور کهوه اشعات والاولا داولی تاچره پا تقریر کیویلی دی چه یه خلقو فلمونه مگوره غلطه و کیبل مراکاگه اگه داگو مرایی دا بربند فلمونه دا انڈیا مگوره گواری داگو مرایی داگو مرایی داگو مرایی دا و دیتا رد من کروه ههه چه پانچی ریان را نشی گواری دیدنه گواری درس شورو نکی گواری د دې نه چرته جماعت قبزنه کی غره توبه توبه دې تمن کرو یې ها ولو امن اهل الكتابه لکان غير لهم کچری ایمان راوړ و ټولو اهل کتابمو دا بازدید پر ډیر لوي خیر او برکتو ټولو کوم ایمان ایمان راوړ منه المؤمنون بعضی پذیک مؤمنان شو اکثرهم الفاسقون او اکثر پذیک کافران شو دا زکه یو چې مخکې به از دې سره تیر شو کنه هله یک خو سره او چی ایمان راوړې لکه مون وایو یره کځې مولانو دا توحید منلې و کنه نو دا د شرکیات ب بیا کوي کېدو فدې کرا چې کی سوال پیدا کیږي چار امام موحد و کنه د او اوغو مقتضیانو ته ګوته سنډه لوي چې ګوره کو څوک زیارت لرلنو ما پسې مونږ دريږي دي خو يريږي بیا دې امام نه کنا چاو تداويلي دي نه دایو تداويلي چې دایي جمعه تفه کې دي خو پر وډونو کې چې واده کوي خاځي کوي نو کدلغان راولي زې ویلي دي وی کچا دا کدلغان راوست کنه نبيانو ما پسې مونږ نه کوي زغلې باندہ کدلا کراشه کرانه شینس چلبوش تو ته دانه وای چې شرک وکاوې دی زیارتون لمزه کوزیګه راخې یا ټول دقه خلق یې ښا دیز ار درګاون ته سوق زی خداناری ناو زنا نزي کنه چې دا دې پس بیا و دريګه منځو نکي دیو ته چردا ویلې ولي دا مسل نه ده صفه هل از کوې چې ول او امنه حلل کتابه کړي علی مانو من دې کنه د به کړو لن يذروكم الا عذاب جديشمنی جولاشوا نقصان نشی در کوله تاسو تا مگر دخلی بدی ردی ادي تغواس دبس وین یقاتلوکم ک جنگی تا سرا یو لوکم الادباران وبگرزی تاسو تشاگانې ثم لا ينصرون بیا بدیم دادو نکړی ضربت علیم الذله واهل شوی پدی باندې ذله ذلت ستوي دبل غلام يا عالم له حدیث مر الویزات ورکړی دي عالم چا علیمه او تاسو اکبر نشی کته اجر احکار شنو خلق کو سبدل کی ادا ټول غلامان دي زوري وتعالیم او ذلت او دا ولي زکه تم او سره ده نو ها اينما سو کې کوم دي چې مندل شيم نو ذلیلې وایې ذلیلې بحبل من الله وحبل من الناس او مگر البته ن عزت, عزت حاصل شي چې مونږ وليو لګې د الله پر سایه باندې چې قران دی عزت پدې کې دی او پر سایه د خلق باندې چې موحدین سره مرګري شي مفسرین وی یو شه دي نو ټیک دی یو شه دی او بحبل من الله د الله قران څخه امراده او حبل من الناس موحدين تنمراد دي نو یوشه چې دي د الله کتاب منغولي اوله ګینو داږي سره مرګري شو کنا. نو نبی تاسو خبره صحیح ده چې دوالو کې حبل حبل یوشه ده ښا دغه ایمان دی دغه توحید ده چې الله وتقبل الرسې ویلی دي ابه وتد مؤمنانو رسې ویلی ده ښا نذيب صادروغت کې د جمعې پرواز او او, او وی بچی داونی دا سه دا حبل الله دا حبل الله تا وتسوي تقدر مونږ به دغه دا الله راځي وایو په تو هو ته خبر او ککنا چې اوایه واحد لا شریک دے اور او اوایه چې سو غیر الله تاواز کینو دا شرک دې کاغه دون الله وی من دون الله کو پیغمبر ته او کو ملائکه ته کارچا ته او خومن یدعو معا اللہ اعلان آخرا نو اگر کافر و مشرک دے نو مونگ دا سروم پا لاس لګو خیر دی اگر تا مسلا و کڑکا نا تخوہ تا بلسو بلسو ہے سورت ایک کافو آیا دا وباو بغضب من الله دې راګیر شو دل په لوی غضب سره وزرب تعالی المسكنه او هل شو په دې باندې غريبي او فقيري دا ټول هغه خلق سره شو يهود نصارا بنو قريزا او بنو نظیر هغه خلک کامیاب شې چرایي مسلمانان شو اچپات شو نو قتل کړي شو څوک جلا وطن شو وینځي غلامان شو الذين كانوا يكفرون بآيات الله في غضب وظلت في ذكر الذين كانوا يكفرون بآياتهم و يقتلون الأنبئاء و قتلين بيان دالله دا بغير حق لا يثبت جرم الذين كانوا يعتدون في قتل الأنبئاء و ذكر وشنا فرماني و في حد لیسو سواعا اللہ یو تول یو شانتی ندی گوارے تول اہلی کتاب کافران ندی لیسو سواعا من اہلی کتاب امتن په اہلی کتاب کیا جماعت تے صفتوں نے کیا اللہ خوبہ گوری چی صفتوں نے سنگ دی امتن یو جماعت تے قائمتن دیر پدین بان لکلک دی ایا متن خپل معنا دلته نه ده چولال دی بس کیننا سمولینا کلهک دی په دین باندې کله کاله قران ذکر کین په قیام سره ذکر کوي یتلون آیات الله عمل یزا زې چلولی ذل آیاتنا انا الیل په وختونو ذ شپې کې نورو ذ په قياس وکنه ها کور کې ذ شپې ولا وخت ورکین ذ روزه ونور یو دمانه تو ایم دادا چی در وزیو تا وقت نئی ندر شپی وقت والا ورکی بیاخو سکار مارنی که نا ندر اللہ در کتاب درس اوري وهمی اسجدون ادید ایر آجازی که کې کی دی پا دی که سجدین و مخپل مانا ندر مراد تندی که خودل بلکه مراد تینا آجازی در خوا زکر دی اتلون سپار حال چې تلاوت کین په دې تلاوت کې سجده خنشي کې دی کنه دا چې اجزی په کې کې یا اجزی نبی اسلام نو تاسو چې اتلو نو حق تلاوت هي سمانه چې په صحیح طریقې لولي نبی اسلام وی چې حق تلاوت هي هو الخشوع چې قران لولي کنه ataw tawgo rentaw چې دا بندری راز دے اجزی به مخ نہ معلومیږي او میسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان وروڑی پ اللہ باندې بندي پرز د اخرت باندې امر کی خلقتا په توحید او سنت او منی کی خلق دهر کفر او شرک نہ ویسارعون فی الخيرات او ډیر مخ کی مخ کی دی دا خلقنا پکار د دین کی پکار د قران او سنت کی یسارعون فی الخيرات اولا کمن الصالحین داغه کسان کامیاب دی په تنظیم کې به خرج کی کنه نو داغه سلوره ما قاعده دا او فعلو من خیر فلن یکفروا اوغه چې دې خرج کوي سمال په جماعت کې نو محرومه وبنکړی شي داغه ز ثواب نه وللا الیمم بالمتقین الله خبر دی کنه خو په حاله متقینانو حضرت کی او زجر د پار د دنیا پرستو تزہید فی دنیا بشکا کسان چکو فر یو کو نو کډیر مال دولت ته وسره لن تو غنی انہم نشی د فقول ذین اذا مالو نزدین او اولاد ذی من اللائشه اذا ظتل نظرهم اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دی اون ویه خالدون دیبه په جهنم کې همیشئ مالونا او اولاد د دنیا پرست دا زاوی چاله یې اس پیده ولا ور نکړه ټول یې په شرک او عبادت کې صرف کها کمزې مرکز جوړېږي د شرک نه په کونو باندې روپې دا داخلا او باقاعده په کيم ځان له مخه مخ کې ټېکی کوي چې دا زوې متش بازار چوموي وی خلق ویره وو د واوته او شرک مرکز جوړیږي پدې کې سلامال لگے ها څو کې پدې میرا باندې وسمره خاري چ رازي وای میرا بډو پجمات کشته دیننه نن له کور میراب جوړه جماعت کې هم میراب نشته در دې مال دولت څه قران یې ځکه مثال ذکر کړي مسلمون ينفقون في ازل حیات الدنيا حضرت قطاذوی مسلمون ينفقون على احبارهم و رهبانهم مثال دا کی مال چدیه خرج کی په دی خپل مولانا او پیرانو په دی ژوند د دنیا کې تپوس کی الکه تپوسکه چې پیرسب تسا تکلیف شته کنه کداغیدا گرمی ولکه چې ای سي وتاولګو اوهو oh, oh. زدی مال فداوی کې خرج کیخه او شرک او پوبدت کې کما ساليري هين پشان داغه توفان دي فيها سرن چپاغي کې ووری اصحابت هر سقومن اورسي فصل دي او قوم تا ظلمو عن بصم چېږي ظلم کړی پخپل ځان نو باندې فاهلکتهم نا غفصل ولا هلاکه او تباکي دا په دې تباکی کناخه الله یې شرک ورده نو چې تار خرج کین نو هغه سودی هرڅه تباو बर्बाद کړا او دا زیاته نده دا لا طرف نای چې د دې عمل نه قبلې و ما ظلمهم الله الله ظلم نه کړي پذي باندې ولیکن انفسهم یظلمون دې په خپل ځان باندې ظلم کوي او زد دو خبر دی چداز ہے کہ خو ته معلومی ازه زد دوجینه خبر دې چدا زیکو څه درس کیږي څه توحید نو مغستې شي زده غې دوجینه کته دې لری چرتا هوینه زه پدی کې دې راغټه بره اخلم الله ای په د ظلم کو نو ولچا وای ظلم نشي کولا څه نور ذکر شو د تاسیس الجماعات پنظم قانون ډېر احمد ناغو بیا وایو ان